E gain nagusia da pentsammentatu bat hizkuntzaren artekoan eta horretaz, oso ikuspegi desberdinek egon dira eta egontzen horre eskola bat, e, antropologien ezaguna dana zapir World e hipotesia, zeinek iziz zit zuen nola bat hizkuntzak erabakitzen duela nola pentsatzen dugun hizkuntzaren kategoriekin pentsatzen dugo ordo hizkuntza desberdinetan kategori horiek etatzepsizio desberdina direnik egonzan horre eskola bat gehiagik eriko eh, instrumentalizaziora joan zen alegia koloreak kultura denetan persibitzen dira izkuntza denetan eta ematen zuan izkuntza desberdinetako jendeak izbatzen dukan bat berderako etxan dula persibitzuko berderik eta olako, olako experimentazio moduan egontza eh, mm. erabat esakreditatuak izan zirenak baina hipotesia horren espirituan eretzako antropologo bezala baliagarria da oraindik ere alegia izkuntza ez dalabagarrikan gure pentsamentuaren jantzia, baikeare dala, nolabai, aragia, gorputza. Bai, zer pentsatzen dugun, ez bai. <hums> eta hori da batez ere zu idazlea, edo bertsolaria edo edo poeta, edo basera, konturatze zen bateraino esan nahi dezuna da ez, itz batzuen arabera dagoela, eta zen bateraino itzoien garrantzia, eta zen bateraino gure pentsamentuko korrupsiok handianak ere izkuntzaren mm -hmm. inguruan datosela mitologia mm -hmm. hizkuntzaren horrek nola bai ez digula usten askotan komunikatzen gure problema politikoak er askotan direla hizkuntza zin maz, da horregat ikuritzan handuren zutabe oiek berrian, hain diren interesan deak izkuntzaren perversio oietan kose tratzen dalako da hori behar da lehen portantean Bueno, almen txeltzeko dugu eh, eberet maizu zaraik eratzen zen duen du bai kontutxo baten erantsi nai nuena ere zer daken nikuzodet eh, Oñarrien badagoela Sapirrek esate zuten horretan, eh, nolabait hizkuntzak eh, esaten desunean, eh, eh euskasari edo gazkelanean sari dudarek ez dago pentsamentua bera de bietan, baina gero espresatzeko garaian hizkuntza berak eh, azkenean forma bai da hizkuntza, uh -huh. formak erantz egiten duela eta esan iten duela modu desberdinean, estetesan gobeto edo gaizkiago, baina modu desberdimaten esaten duela. Eta gero gainera, informazio bat guk agian ezagutzen ez duguna mititzen dala, adibidez. Eh, tomar el pelo ni que gastelani ez es estak inundi da torren. Baina darra jo euskeraz... En dator, xaribarietan, adarra jotzen zutelako lako Broma egiteko edo norbait harrapatzen zuten Beste norbaitekin oberatuta Gero txantxetarako eta adarra jotzen zuten Eta orduen horrelako zabaitetik gano datora adarra jo Klaro, nik izaten tenian adarraho, Eta ez dala esan bihar en, hartu edo hartu Nein. ez da gurea Ez dala gurea, ez dala nahiz baitere gure gauzak ikusteko edo gure Persezio historiko bat, eskintzen ari gara informazio, mm -hmm. geitu bat, bai. ematen ari gara izkuntzar. Eta hori da, nik uste dut... De gure transmisio kulturalean asko eta asko ahazten dugun kontu bat. Ez da, hizkuntza bakarrik da, historia eta da gure bizikizunen modu bat transmititzen duguna baita ere. Eh? Pentsatu li teke, e, bueno, akaso gaderak estauk abatera zentzuri guaina, e, matxista guadela espainola euskara baino e, guk kadibidez laguna esaterakoan bere egiten ez dugunean, edo horrelako Azkenen pentsamentua eramaliteke puntu horretara hizkuntzaren bidez. Eh, hori galdetzen desun moduan matxistagoa den edo ez, nik ez nuke hori esango esanait eta hori pertspertsio hori gaukko pertspertsio bat delako. Bai. Esango nuke da en, gure erlasioak, bai hori esango nuke na bai, da gure erlasioak, sexu arteko erlasioak eta bat beste modu batzuko, uh -huh. beste modu batzukoak izan direla eta orduan horren arabera hizkuntzak horiek modu horiek jaso egin dituela bueno, eta ekartu dituela kaitzegin eta zukaitzegin generoa markatze horrekin erabateko kontekstu desberdina eta interkomunikatu bai zugarri aldatzen du hori da ejemplu edo hm. emateraino izkuntzeak terminatzen du bueno, ente, hemen txotzeko du ez toko gauden muragiago baina jarrituko dugu pentsatzen erbagoitza beretzean joso basuraik handur estuende eskerrik asko datoran azterart